Господи, я прийшов до Тебе. Аби не втекти раптом в останній момент, він учепився руками впоручя, він весь зосередився на горизонті, на тому, що має статися. Вісім, сім, шість, п'ять. Коли Елісон дорахував до нуля, він закричав «Час!» І настала довга-довга тиша, і нічого не відбулося. Що трапилося? Чому нічого не відбувається? І коли він подумав це, яскраве світло спалахнуло на обрії. Це світло було яскравішим за все, що йому доводилося бачити в своєму житті. Воно повністю осліпило його, і він відчув, ніби бачить себе наскрізь, ніби він повністю оголений, і перед ним стоїть сам Господь. Уся долина, все, що було в ній – гори, кущі, каміння – Кожна щелина, кожен закуток освітилися цим світлом усіх світл, світлом чистої, досконалої краси. Якби сотні тисяч сонць водночас зійшли на небі, то їхнє сяйво могло б нагадати сяйво верховної особи у всесвітній формі. Пригадав він фразу «Ізбгагават гіти». І коли він подумав про це, ще один рядок постав і повис у нього в голові. «Я смерть, великий руйнівник світів». «Я смерть, великий руйнівник світів». «Я смерть, великий руйнівник світів». І далі він подумав, «Господи, прости мені, бо согрішив я». І він відчув велике полегшення. Все раптом стало ясно. Він прийшов на гору Сінай, і Господь прийшов до нього, і він прощає йому все. Відчуваючи, як глибока покора входить йому в серце, він відчув, що зможе прочитати вірш Донна, оці слова про фортецю, зруйнуй, її, зруйнуй непокірну фортецю мого серця, забері в мене мою самотність, розрадь мене, господи, бо щойно я випустив диявола свої погорди назовні, розрадь мене, бо я ніщо, неук, ідіот, який більше не знає, куди йти далі який остаточно заплутався в тому, що добре, а що лихе, і який відкрив двері тобі, великому рунінникові світів, смерті. У небі над постелею ріс великий фіолетовий стовб диму, який піднімався вище і вище. Він пробив рівень хмар, і став підійматися навіть іще вище, і тоді велика коричнева куля, що перевливалася сліпучими вогнями, почала повільно надуватися, один раз, потім іще раз, збільшуючись у розмірах. І тоді багаряне світло пролилося на землю, освітлюючи усе в глибокий коричневий. Димова куля зупинила свій ріст, почала сплюскуватись, потім набирати форми гриба. За якусь хвилину вони почули гучний моторошний звук вибуху. Він нагадував гуркіт грому, тільки значно гучніший. Ударна хвиля досягла їхнього місця і стінки центру. Затремтіли під її натиском. Спромоглися, сказав він і відчув, як повністю розслабився, ом'як